halitie mwalimu mwalimu mwenye kwenda kuwafunza hawa watoto wadogo ambao katika umri Ya kuanza kupokea masomo miaka ya saba sita saba na kuelekea huyu mwalimu atakiwa awe kadhalika anazo sifa ambazo kwa zapaswa kutajwa utumika kwa huyu mwalimu ni mwalimu wa watoto wadogo nuta kwanza istidadu lil ilmi huyu mwalimu atakiwa awe na maandalizi ya kiilmi yani bimaana anayeusome amesoma amesoma imetakaraju marhala tawia ametafaraj marhala jamii ametahararij katika marahil za juu zaidi katika maeneo mengine ya ardhi hii au limengo huu utapata kuwa hizi sambazo kuwa sisi kwetu ambokuo wanafunza ni yote kule kwa si yote amekuwa anafunza bali ni mtu ambekuwa anazo shahada amesomea kabisa ametoka katika chuo kikuu na akaingia katika shule cha mafunzo akapata mafunzo ya miaka miwili na au miaka mitatu huyu ndiye arejeleshwa arejeshwa akawafunza watoto wadogo yani imarake yake ni kuwa wale watoto hawajaachiliwa kwa yeyote kuja kuwa kuwafunza la bali wameandaliwa walimu wa khas kuja kuwafunza na hakika ni jambo ambalo kuwa ni la umuhimu kwa kuwa huyu mtoto jinsi atakavyofunzwa ndivyo atakavyoinukia endapo ambaye atamfunza ni mtu ambaye hana mizani hana viwango vya kiilmu ya kuweza kuelekeza huyu mtoto basi huyu mtoto kadhalika atainukia kwa jinsi alivyolelewa kwa jinsi alivyolelewa walakin ikiwa ni mwana mkufunzi ambaye ana elimu na ana ujuzi wa kutosha basi bila shaka atakuwa ni mwenye kuelekeza hawa watoto katika maelekezo kuwa yatarajiwa mafanikio makubwa katika maisha ya huyu mtoto kwa hivyo yatakiwa mwalimu ambekuwa aenda kufunza watoto katika madaris ibtidai za Kiislamu awe ni mtu ambayeakuwa anayo haljia ya kielimu anayo wa alaykum salaam wa rahmatullah Anaayo elimu ambayo kwa amepokea alal aqall la'alla ikasemwa ni mtu ambekuwa ametaharaju katika marahala tanawia ametaharaju katika marahala tanawia na amekuwa mwenye kusoma ibtidai mtawosit kisha na tanawia ana uzoefu wa elimu huyu kwa chache katika madarisisi ambayo kwa tunazo ya rauza na awal ibtidaa mpaka sadis atakiwa mtu ambaye kwa katika tanawia ndiye ambekuwa ashughulika wa ila akiachiwa mtu ambaye Haja hajapitia marahili hizi na shaka matunda itakuwa ni ni ndogo au ikakosekana kabisa fani kisalamu wa huenda matunda ikawa ni chache au ikakosekana kabisa kwa hivyo hii ni upande wa huyu mwalimu upande wa kiilimu.